Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarski nego samo sa sunetskih mimo. ولات وفارا وتمن زكيا طيبا ما طار سيبقى بين شهيدا ولتك وفارا وتمن زكيا طيبا ما طار يسقي به روض الهدى فيحيي لدورا العدل بل بالجهاد والنار اي الشهيد بطولة وفارا da se priređuje izbor audio predavanja. taj izbor je daje se naše govorno područje koji upoznavolaca problematike s kojima se naš ummet susreće da priznamo dakle, stvari kako dešavalo, se dešavalo, stvar u Mnogi su braćo me pozivali i mnogi su govorili o akidi i zvali, zvali bošnjake, zvali svi. Danas i braćo nema dakle na ovim okupljanima jer su ova okupljanja diskutabilna i opasna. سبيل الله قد سرنا واعلننا الجهاد قم ودع عنك الرقاد انه الاستلام على درب سبيل الله قد سرنا واعلننا الجهاد قم <truh> Je se kaže, nisam. se si borijo proti kaže nisan Jeli se borijo proti Bizantinaca, kaže nisan, koje se se borijo nalavom utu kaže nisan, kaženjemu o tebe se slobodni i Perzijanci i Bizantiici i sal ku frigiatari, tebe se slobodni i miri, ali vije miran umed muhameda Salahvali في سبيل الله قد سرنا واعلن من هذا ام ودعن ترقد الله قد هذا المؤمنين في المؤمنين في في Kaže Allah, one prijatelj. I on kažo kaže, ovo rače, ko ti, se da znam s kim se borim. Kaže on, ja sam amr i mag je kriv. A on kaže, iz konja pade na glavu, odmah vrta, odmah vrta. Dok je čuo njegovo ime. Samo od braću Allah i samo ga Allah uzdigo. Zbog toga što je radio po Kur'anu i sunetu Rasulullah s.a.m. Allah ga uzdigo. Pa ga se na takav način bojavljaju istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarski nego samo sa sunnetskih mimbera na www.altal.com soba put tačka, jednika, tačka. put في سبيل الله قد سرنا واعلنا ان قد ودعت الرقدا انه الاسلام عادت في على الانبياء والمرسلين نبينا الله عليه sa našim trećim usafirom čovjekom a nikoga ne pred Allahom subhanahu wa ta'ala čija iskrenost ovaj ovo bila znači iskazana kada je to bio momenat bitan znate da je bila znači bili smo bolu pa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 došao je brat Mohamed nikoga nije molja kao ubježivao je rekao zna šta haj dobra plata bit će Beneficirani staž, znaš, pa ono ko u Turskoj hođe i idu u 45. godine u Perziju. Tama ono sazije veli mora progovori kako treba, pa je dok je zelan, nije neka problem, ideš, ideš malo čim, sazviješ u penziju I upoznao sam je danes i radne, mama u Turskoj, tija, koji su, znači, niko nije tijelo uklagati za njima, osim njehove familije. Ali nisu, ni od brade ništa uzela, kamo šta drugo. Pa to je idrat jer ja sam zaista ovaj u Turskoj vidio svašta pa sam kontao ljudi premalim, a Musa Dimana Ahmeda a ne vidiš Ahmedova sada po put ovdje pa je Allaho i ova dava krenula i samo znači podatak da je šamil basaio rahmetullahi alej kvanilo 35.000 ljudi džanazu koja je bila zabranjena u po tako da dakle, oni sada pošto arati teško mogu doći uglavnom oni najviše gotive vraća u Čečeni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 ako mi budemo zatvoreni ili poginu na ovome putu neće ova stvar stati ona ide, Allah će poslati one koji će prošle godine smo, koji se ja sjeća imali ovdje samo jednog svršenika, znači Medijskog fakulteta, evo ove godine na kvadrat, dvojica <laughs> ja. tako da se eto, zagodnu stvar našala, popravila, a još imamo 0, nul, a to su oni koji su Zapam ti Allahu knjigu na A Pa dajemo riječ našem bratu Muhamadu. Allah subhanahu wa ta'ala da i nagradi što su odvojili i vremena i para i truda da dođu i da uveličaju ove lijepe susrete. Ove uvoj našlovi. Boga dobro, mekarno je kraj. Bismillahirrahmanirrahim.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 Nabijih al-Mustafa, Muhammed al-Amin, qaidi al-Mujahidin, wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jevmi d-din. <coughs> Draga praštva na braću cijani jemaate. alaikum wa rahmatullahi braću <coughs> <tum> priliku da vam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 zato, braćo, ja ću kazat, dakle, ono što mi znamo, da ove stvari, ovaj govor iz akide, vodi daleko. I vallahi, braćo, ako budemo na ovoj akidi, akidi ahli sunnata valđemata, na akidi potanika sallallahu alaihi ve sellem i Mi ćemo doći nigdje drugo obraćao nego na bedr i neće imati ništa drugo osim bedra zato braću, dakle ja bi iskoritio dakle priliku i kazao da budemo ozbiljni pa nama koji slušamo dakle naše daje, naše predvodnike podvukao bi da budemo ozbiljni što tiče toga i da se ne sustežemo od ovajke ideji. Jer ova akida vraću kako življava srca tako čovjeku daje da bude ponosan na oba svijeta i na dunjalku i na hirato. To je akida postanika sallallahu alaihi wasallam i ashaba, svih ashaba. I ovo je naša vjera. Ko se sustegne vraću od ove akide on se sustegne od velikog dobra. I na sudnjem danu neće imati dobro. Neće proći dobro. On na sudnjem danu odnosno može izrazati samo sveđbu Allahom da nas odlađi, toga sad čuvali. Zato braću moramo dakle to biti svjesni da, da ova akida daleko vodi i da se mi moramo predijeliti. Hoćemo li da budemo vojnici i da čuvamo ova akidu puta ehli sunnata put poslanika ve sellem, da čuvamo Kur'an da čuvamo puta shaba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 jer je do nas došla istina od Allaha subhanahu wa ta'ala i sutra se neće Allah niko moći opravdati. Što se tiče braću da ja naših predrudnika i njima braću isto tako kažem da i oni budu ozbiljni. Ne kažem da nisu ali braću pozoravam radi Allaha džilešanu da budu ozbiljni i da dobro znaju čemu pozivaju. Da pozivaju onome, čemu je pozivao Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Čemu su pozivali ashabi? Trebaju, braću, da budu naše daje, da je Allah nadalji učvrsti ponosni što se tiče toga. I da to svojski drži. Znajte, braću, daje da je ova stvar o kojoj vi govorite iz Akide, iz Fika i Ahlaka da je to žeravica. I tu stvar, braću, ne, mogu, ne može držati svako. Ukoliko...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 i nemojte nas pozivati ovo Ako ćete nas sutra ostati na cijelu Da budemo sami I da se sami borimo Onda se bojite Allaha bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala Ne tražimo braći od vas Da se sutra Krijemo iza vaših leđa Da budete najhrabri Nego budite zajedno s nama u safovima Nemojte nas ostaviti Kad nastupe dakle Ovi oskudni trenuci tako vam Allaha, nemojte nas ostaviti kad dođe borba, jer ova stvar vodi u borbu. U ima Allaha, Želešanohu, molimo vas, tražimo od vas da budete ozbiljni što stiče ove stvari i da budete sutra sa nama, da nas ne izdajete. Jer braću tako mi Allaha mnogo je onih koji su pozivali. Mi znamo, fala Allaha, Želešanohu, nismo od jučer. Volimo kazati od kako je ova dava došla... U Bosnu i Hercegovinu. Dakle, znamo stvari, kako su išle i dešavali, šta je se sve dešavalo, od kako ova stvar došla u Bosnu i Hercegovinu. Mnogi su braćo ovom je pozivali i mnogi su govorili ovak i ide. I zvali, zvali bušnjake, zvali svi. Danas i braćo nema dakle na ovim okupljanjima. Jer su ova okupljanja diskutabilna i opasna. Molim Allah džellešano da, da i vrati u naše safove. Amin. Molim Allah džellešano da, da i vrati u naše safove i da po, pojačavi daklu u davu. Amin. Da kako braćo, zbog toga što mi nemamo džemata, mi smo i tako ranjivi. I ove stvari su se sve dešavale, svi problemi, napuštanje mnogi, okretanje leđa mnogi što nismo imali džemata. Što džemat nikad, što pravi džemat nikad Pravi džemat nikad nije uspostavljen, mi to znamo, braćo draga. I to nam govori, da li smo mi zaista bili u ovih 20 godina, sad će 20 godina, jel, kakova dava došla ovdje, znamo šta smo napravili za ovih 20 godina, šta se uspjeli uratiti. To govori, braćo, da li smo mi na putu, ali su na tava džemata, da li smo na putu ashaba, jer su, braćo draga, ashabi za manje od 30 godina napravili,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 a poslanik sallallahu alaihi sallam braću znamo kazao da mu je naređen džemat slušanje pokornost hiža i džihad pa vi dakle braću trebamo ići stepencu po stepencu ako ne imamo džemata moramo ga uspostavljati jer braću be, valah bez džemata mi smo i kako ranjevi mi smo pušteni ovce bez džemata braču, nama vjera naša ne naraje da budemo bezkućnice nego da imamo svoj dom, svoju kuću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 u Iraku protiv Muđahida više od jedanput. put zamislite to vraću stanje bio u Ketibi, završio vjersku vojnu obuku bio na ratištu i onda u Irak išao dva puta španavno zbog toga vraću što nemamo džemata što nismo imali džemata mnoga vraća naša otišla svog puta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 nije radlog din, akida, ništa drugo nego dinjalu ne pričaju jednim drugima po nekoliko godina, nekoliko mjeseci i na to mi ustrajavaju subhanallah ila Jedni drugima braću znaju pokazati zube i tekako na žestog dakle način Allah Jilishanu braću mi dobro znamo kaže u Kur'anu Muhammadur Rasulullah wal ladine ma'ahu ašiddau ala kuffare, Muhammad je Allahu poslanik Oni koji su s njim Koji poslanika s.a.v. slijedi Oni su Žestoki prema nevjernicima A samilosni prema sob među sobom Samilosni među sobom <coughs> Pa tumačići dakle ovaj Imam al-Bagali r.a. kaže al šiddau ala kuffar Žestoki prema nevjernicima Na način kao što je lav žestok prema svojoj žrtvi. Na takav način mi treba da bude žestok prema najvjernicama, kao što je lav prema svojoj žrtvi. A ruhamu behum ka žest milosti je među sobom na način kao što je roditelj milosti prema svome djetetu. Tako vjernici trebaju vraćati da pred biti milosti v jedni prema drugima, kao što je roditelj milosti prema svome djetetu. Allah i Đišanu nam nalaže da tako, na takav način bude momilostivi jedni prema drugima. I ovo je braćo put ashaba. Oni su braćo vallahi bili iskreni prema Allahu i očistili sva srca, pa i je Allah i Želešanu uzdigo na visoke stepena. Znamo braćo u bici na Jarmuku. Ranjen je ashab koji je bio na izdesaju, daje prednost svome bratu koji isto je isto tako bio ranjen da pije vodu.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 nema ustajavanja atomi, to mi to je pogrešan put to su braću bolest na srca i mi to moramo, moramo liječiti Tu vraću moramo liječiti moramo se miriti trašiti halala jedni drake dakle od drugih bez obzira koji je u pravu koji je u kiju. radi allaha pogledajte braću kako se prenosi kod Bukhari rahimahullahu ta'ala da su sa shavi jednom okupili i pričali o nekim vojnim pitanjima bio je tu halib bio bilal i bio Ebu Zar, radijallahu ta'ala anum I oni su nešto diskutovali o vojnim pitanjima Pa je pričao bila, nešto je govorio bila svoje prijedloge davo Pa mu onda replicira Ebu Zar, radijallahu ta'ala anum I dok mu je replicirao, kaže o njemu, u govoru, jel Reće mu u jednom momentu, sine trnkinje Kaže bila vallaj će obavjest obavijest poslanika da i ide poslaniku i sad odlao ljusselam I samo mu to reče, Poslanik s.a.v. Se, se, dakle, zacrvenio od ljudni i pozio Ebu Zara i kaže Ebu Zara začiška osramotiti njegovu majkom. Mm. Zaista s ti čovjek u kom još imađa ilijeta. Bahaan Allah. Pa onda Ebu Zara radijallahu ta'ala anha iziđe ljud, dakle, na sebe od poslanika s.a.v. i kaže kajućiš se. Vallahi ću, vallahi ću, kaže od Bilala, tražiti, tražiti, dakle. Vallahi ću njegovo pravo koje ima kod mene. I onda odšao kod Bilala, legao pred njega, zabio svoju glavu pijesak i rekao Bilale gazi, vallahi je, neću dignuti ovu svoju glavu sa zemlje dok je ti ne zgaziš, dakle, svojom nogom. To je bio bračio postupak shaba. Na takav način su se mirili, ponižavali su se, dakle, pred ljudima radi Allaha Đelješanom pa je Allah Čilešanohu visio i kod Allah Čilešanohu na visokom stepenu mislhanu a braću to je put ashaba pa da li smo mi zapitati se dakle da li smo mi na tom putu jednom pritkom poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže za svako od vas da bude poput Ebu dan dana. A Dam dan braću ashab koji u svojoj kući nije imao ne pregršt hormi. tako je bio seromašan miskinu Jednom prijeljpom, poslanih, ko a Ashaabe, da udjele, spremaju se dakle za vojni pohod. Pa budam da dam kući, traži, da se nije negdje sakrio neki dirhem, da nije slučajno ispoji tako dalje. On je znao da to nema, ali odšel je traži da nije negdje se možda zalupo, da se nije negdje sakrio. I taj zadnji dirhem koji je imao, da udjelio na Allahom putu, da ga je naš. Pošto,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 Pallahu moj, radi tebe udjeljujem ovu sadaku, pa i ti primim. Ako mu je neko uvrijedio, neki mi zulom učinio, neku nepravdu, ogovorio me i ogibetio, a musliman je, ti mu oprosti, obriši ga, očisti ga i prijeđimo preko toga. Radijallahu te alam. To je brače bila njegova sadaka, ja ne to mogu raditi. I moje srce da tuk. Allah i braće za ovo trebaju ljudine za ovakve stvari trebaju ljudine a na, naša vjera braće zahtjeva traži ljudine ovu vjeru mogu nositi samo uškarčine momčine molim Allah i lešanom da budemo dakle od njih pa braće braće dakle ovim stvarima ovim dakle primjerima iz života zahaba radijallahu Allahu anhum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 si se vraću da jedan čovjek došao imam es sadiku džacar es sadiku pa mu kaže o imame, taj taj te ogovarao subhanallah <tip> <tip> pa mu kaže o imame, taj taj te govarao. pa se imam na ljuti po crveni kaže, njemu sjedi on sjedni, pa mu kaže imam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 i sa kufri kiasiri od tebe su slobodni i mirni ali nije miran umet Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam <tip> subhanallah vallaha ima mnogo ovih primjera gdje su ljudi mirni svi sav kufri svi kiasiri, svi neprijatelji svi od istoka do magriba ali nije, um, nije miran umet Muhammeda sallallahu aleyhi sallam subhanallah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 mi kaže, odlađi da su vjernici žestoki prema nevjernicima, a samilostne među sobom. Te, braću, na osnovu ovoga, vjernik jel dođe, bude teški trenutaka, pa mu dođe jel nekad da ispuni svoju huju prema svom bratu. Pa nemoj vrate to raditi. Tu huju, tu negativnu energiju koju imaš, što voli šeh koristi glagor uvrpavati uvrpaju u svoja prsa ako moliraj svoja prsa nemoj tu energiju negativno pokazivati prema svome bratu pa kad ima, budeš imao priliku tu svoju energiju ispoliti i pokaži prema neprijateljima Allahove vjerini tada je pokaži tada se pokaži ako si muškarac je braću mi u primjer mashaba imamo, imamo dakle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 Allah im dao takvu fizionomiju, ali mnogi od njih su bili slabi Gladni i nejači. Pa pogledajte, braće, navodili smo primjer Ashaba koji je bio star sto godina Amra ibn Madh I Imao je, braće, savlju koja se zvala Sam Sam Savlja koja pravi zvukove U njegovoj ruci stekla je željezo, Starac od sto godina To nisu, braće, radili njegove višići Nego snaga i mana Žestina prema nevjernicima, a milost prema vjernicima. U njegovu obraću jednom je dao u njegovoj ruci cjekla železu, pa jednom dao Omeru, traži omer prenosi se tako, pa mu Omer ubrzo vrati tu sablju i kaže, Omer, tvoja sablja više ne sjeća, pa mu Omer kaže, omere, dao sam tu svoju sablju, ali ti nisam dao svoju ruku. Ano, dajim, dajim. Bračio Muđaj koji je vrijedio Hilja do ratnika, hiljadu ratnika, pa je kao takav bio poslan u ispomu gore kad su muđaj napredovali kroz Perziju, kad su ubijali Perzijance i vraćaju tada su Mođajdi prenosi se na jednom frontu prvi put se susreli sa slonovima. Perzijanci su imali tu taktiku da bi prve poslali slonove, da slonove pregaze pa bi oni oni dovršili šta, šta ostane. I jedan slon kaže, krene prema Amru, a Amrga Amr ga uhvati za nogu. Pa kaže, potegnj ga tamo, potegnj ga vamo, gore dole, i Allahu Akbar, uspiju oboriti slona. Takbir! Allahu Akbar! A tada je, braću, bilo na slona je bio strjelac koji gađu sa strelom, Onda Amr, Amr priđe i osjeća glavu uzmemo njegovu strijelu i onda i on počne gađati i ubijati. Pa mu jednom momentu tata je bila ocičena podkoljenca. Pa mu smetala, vjesila na, na mesu, na koži. Pa on sjedne, osjeće to, sebi olakša, podmotaje i nastavi ratovati I gađo tim lukom. A vraćan je bio vrlo poznat kako kod muslimana, tako i kod navjernika. Bio oštar, principijelan. Svojski nastupo. Pa kako je gađaju neprijatelje, gađali oni njega. Tomo jedan pogodi u njegov luk i slomi ga. I to ga naljuti. I jamr skoči kaže, ko je ovo uradio? A oni onom tamo redu svi to kaže, ovo ovaj to uradio. Sami <laughs> izdali su. <laughs> I onda vraćuje, dođe i uzme ga, izvede ga između dva reda. Osjeće mu glavu i kaže, o muslimani, ovo skupinu muslimana, ovako uradite. Hanova. <laughs> Pa su ga jednomu pitali, kaže Amre, možeš nam, kaže, ispričati, kaže, prošlo si mnoga ratišta, možeš nam ispričati, kaže, primjer, najhrabri, najstrašljivijeg, najhrabrijeg i najmodrijeg nevijednika. Kaže on, moguće je vrlo lako. Kaže primjer, najstrašljiviji, kaže, oni uvijek izlazili u na dvoboje. Tu je bila njegova funkcija, njegova specijalnost, što bi rekli. Imače, on imi takvi ako mogu. Daš, šala. Šala. Evo ga, sedi pred nama. Mi da gude tako. I reće, kaže, izišao je pred mene, kaže na konju, kaže, Lavo ono prijatelj. I on mi kaže, oh, reće, to si ti, predstavi se, da znam s kim se borim. Kaže on, ja sam Amr i Mad je kribi.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 Kaže, bili smo tako u jednoj bici, zaoštrilo se, ja primijetim jedan, kaže, ne vidjeti je neki šumarak i pomislim, kaže, hoće da pobjegni. Ja pomislim, nećeš pobjegni, pomislim, nećeš pobjegni glavnoj prijatelji, sad će ja doći za vrš s tobom. Kaže, dođem tam, a on vrši nuždu. Ja, kaže, prijem prema njemu, a on ga prepoznu, kaže, Amre, ti si velik čovjek, nećeš me valjda ubiti, a ja u ovakvom stanju. Kaže Ambr, neće te ubiti, popnu se na konja. Kaže on, neće se popriti na konja dok mi ne obećaš da me ne, nećeš ubiti dok se na konja ne popriti. Kaže Amr, dobro obećavam te, neće te ubiti dok se na konja ne popniš. Kaže njemu, vadaj se ja na konja nećeš popriti. A ti ako hoćeš, kaže, prekrši objećavanje. Kaže, preći Amr, je jedini nevjednik koji im sam imao susret, a koji je preživio. Primjer, kaže, najhrabriji, bio je, kaže, isto tako dvoboj, i izšao, kaže, jedan mladić ispred mene. I on reče, prestavci, ja, kaže, prestavim. A on reče, e, ja tebe tražim dugo i življeno čekujem na te I tu Amra na iznenadlo. Kaže, mnogi su, dakle, neki su padali, umru odmah od straha kad spomene svoje ime ovaj mi kaže tako reče pa me kaže malo izmenadio kaže mi smo se borli borli kaže dugo vremena i kad god sam kaže htio smrtno da ga presjećem on kaže nešto kaže izvede izmakne se neki potred je i nikako ga nije uspio sasjeći kad god kaže hoće smrtno da ga presjećem on se izmakne izvučio se i pošto se oni umorli stali sa borbom Ovaj je neku, Prije nego što završio borbu Da neku djevojku uzme za sebe Zapikiruje i on ode u jedno pleme Kad je ušao tamo U, tu, u ta, to selo, u tu tvrđavu napadne ga dakle Pleme te djevojke i ubiju ga Uspiju ga ubiti Tako je taj završio Kaže Amar, da ga nisu oni ubili, Ja nisam siguran bi ga ubio Allah da bi ima što smo kazali i navijednika koji su principijelni jaki, mudri eh, hrabri odlikuju se hrabruši i tako dalje to se Allah je mudrosti s Panom je ovo je naš put koji mi trebamo ići pogledajte braćo primjera Ali je radijel koji je bio ubisan navijednik kada je bila bitna na Bedru i ovi doživjeli poraz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 Ubijen je taj, taj, ubili Galija ga i Hamza zajedno. Subhanallah i nazim. Bio ubicam nevijednika. U... Ubici braču na Hendeku, mi znamo kaka, kako je Hendek bio, dakle to ne pričamo. Na jednom dijelu Hendek je ostao malo tani. Pa su tu nevijednici dakle našli prolad, pa skočile. Nekoliko nevijednika među njima bio Anna ibn Abduhud.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 I kaže, on je tada ospio preskočiti taj hendek. Musliman se odmah sabrali to od rane, a znam su ko je on bio poznat. I oni se onda kaže, šeto, lijevo desno, na svom konju, izazivao Muslimane. Gdje je taj Muhammed? nek izađe na dvoboj. Hajde, ko smije u dvoboj, nek mi izađi. Musliman šute bio je tu poslanik sallallahu alaihi vselem situacija napita, ovo da on izaziva gdje je vaš žene gdje je vaš gospodar hajde imam liko da mi izađe na zvoboj šutili vraća hale izlazi Alija rabija pa ga poslanik prati pa ovaj opet se šeći tamo vamo izaziva pa opet Alija izađe kaže Njemu poslanik sallallahu glavlava On izšao i izvuk u sabi. Kaže, Alija vrati sad u korce. To je Amer. In jeho To je Amer. Pa se Alija vrati. Pa ponovo ovaj, kaže, ide šeće se lijevo desno. Izaziva. A opet Alija izađe. Kaže, ostanik sa glavlava je srnem tada je u njegovim očima vidio da više ga ne treba spričavati. Da je, da je, da je, da je. Allah, braću, kaže poslanik sad je glavljiv dao mu svoju sad je glavljivu pekar Opasamo i ono kod vas. i zavijezom mu turbanu kod glave i zadobio Allah pomorskim. Subhanalla. Allah ima i nikako mogu biti pobjeđen. Da se sam borio sa čitav vojskom ne bi bio pobijeđen. Jeriko stanik sallallahu je sallam dovio za njega. Pokažemo pa da se skubili, dođe alija ispred Amra i kažemo Amre, ti znaš da od nas kad te neko ponudi dvije stvari, da moraš jednu prihvatiti. Kaže, Andru, govori. Kaže, nemo ali ja, primi islam. Kaže on, nemam potrebu za tim. Kaže, nemo ali ja, onda siđi i se. Pa on sjahu brzo, bio je vještratni kamar i bnavdu budu. Kaže, počeli su se boriti tako jako udaru, ali joj po štitu, da se svi zanadili muslimani i sam Amr, kako je to Alija radijallahu ta'lani, se uspjevo da izdrži. Jednom momentu Alija se od njega udali i ispusti štiti sami. I sad svi gledaju šta će biti. Alija radijallahu ta'lani, ko leopad, braćo, zatoči se i skoči na njega, skoči mu na vrat obori ga na <tip> Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom <mim> za koje kažu mnogo toga, a najmanji istinu za koje kažu mnogo toga, فتحا قلبي وفكري سائلا ربي يمينون ب ب ب ب.palouto.co.co.sova.sova.لن نعبد الصلبان حاربي قلنا لن svi putevi će biti zatrpani. Osta je samo put vjernika. يا اسد الفلوج رواد النيره سنا وجد فرسان يركام ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء التصيص سبح لله عزتي و